багато часу. Поверхневий огляд не дав жодних результатів щодо прізвища на ярлику чи міто-кравця. Проте плащ дбайливо поклали в цилофан і відправили на склад. «Мені варто було прикинутися з ним словом», запропонував Петрела. Він застав полковника Вінга за написанням листа до військового журналу про порівнянні бойові якості зулусів та арабів. Полковник вислухав збірний опис останнього нападника і сказав, що наскільки він може судити. Все дуже схоже на ту саму людину. Його грабіжник був ближче до середнього віку, середнього зросту і міцної статури. «Є одна річ», – мовив полковник – я бачив його при доброму світлі, і, може, і глухий, але мають чудовий зір. У нього в лівому оці є крихітна плямка, маленька червона цятка, як вогняний опал. Її ні з чим не переплутаєш. І якщо ви його впіймаєте, я його впізнаю. Біда в тому, заважив Петрела, що він, схоже... Ще жодного разу не потрапляв до наших рук. Чи не єдина наша справжня зачіпка – це той плащ, який він залишив у вас. Ми знову його глядаємо. Цього разу куди ретерніше. Так, плащ набув особливої уваги. Його статус зріс, він став речовим доказом у справі про вбивство. «Витисніть із нього все», – наказав Гакстел лабораторії, і науковці приготувалися виконувати. Того вечора, після весна дня, проведеного в розпитуваннях родичів міс Мартін в Актоні та Саудгеру, Петрела знову опинився на набережній. Лабораторія судової експертизи дотримується цивілізованих годин роботи. І містер Ворслі вже збирався знімати свій довгий білий халат, аби змінити його на доволі жалюгідний твідовий піджак із саморобними шкіряними латками на ліктях. Я завершу попередній огляд правої кишені, мовив він. Ми виділили крохмаль маранти, лільковий тютюн та певну кількість звичайного сріблястого піску. Блискуче. – відповів Петрела Просто блискуче. Тепер мені залишилося тільки знайти хазяїна, який палить люльку і нещодавно був на узбережжі. І справу можна вважати закритою. – Те, як ви використаєте надані на медані, суд – то ваша справа, – холодно відрізав містер Ворслі. Він вже запізнювався на засідання. Судово-медичного товариства Південного Вімбдона, членом якого пообіцяв доповідь під назвою Роль лабораторії у сучасному розкритті злочинів. Петрела повернувся до відділку там на нього чекала записка від суперінтендента Гакстела. Подруга міс Мартін припустила, що дехто з цих осіб був. Або міг бути залицяльником покійної, тих, що, позначені хрестиком, я беру на себе, чи не могли б ви розправитися з іншими. Далі йшов список імен та адрес від Велвінгарден Сіті до Мордена. Петрела глянув на годинник, була о пів на восьму. Якщо пощастить, він встигне відвідати кілька адрес до півночі. У наступні дні кола розходилася все ширше і ширше, зменшуючись у розмірах та значущості, щойно вони віддалялися від центру подій. Петрела почав з близьких родичів та друзів, які вигукували. «Який жах! Хто б міг подумати, що з Марджорі станеться таке лихо?» Потім перейшов до більш далеких знайомих, які казали – Міс Мартін, так, я її знаю. Давненько її не бачив. І нарешті дістався з самої периферії, де люди просто розгублено кліпали очима і питали. Міс Мартін, вибачте, не пригадую нікого з таким іменем. А коли їм нагадували, що вони танцювали з нею на вечірці у тенісному клубі два роки тому, вони відповідали. Якщо ви так кажете, то мабуть так воно і є, але хай мені гареться, якщо я пам'ятаю, як вона виглядала. Саме на третій день розшуків Петрела завітав до гарненького будиночка в Гернгіл. Там мешкало подружжя Тейлорів. Містера Тейлора не було вдома, але двері відчинила його дружина. Життєрадісна, грудоболоса жінка, яка випроводила двох дітлахів на кухню, Щойно зрозуміла, чого хоче Петрела. Її реакція була цілком передбачуваною. Спочатку легка тривога, а щойно вона зрозуміла, що Петрела прийшов не по її душу, змінилася на веселу балакучість. Міс Мартін, на її думку, була кузиною її чоловіка. Тобто, власне, не зовсім кузиною, а троюрідною сестрою чи кимось на кшталт того – Племінниця чоловіка, сестри, батька й чоловіка. Наскільки вона знала, вони бачилися лише один раз, півроку тому, на похороні матері Міс Мартін, яка була сестрою дядька й чоловіка по літніх свояків. Петрела розплутав ці складні родинні зв'язки без особливих зусиль. Він уже став неабиким знавцем генологічного дерева родини Мартін. Проте, на жаль, місіс Телор не змогла повідати йому нічого більше. Її знайомство з міс Мартін обмежувалося тією єдиною зустрічю, і відтоді вона її в очі не бачила. Її чоловік, який працював комівояджером, Джо Блокс, лондонській фірмі з продажу фарб, навряд чи мав повернутися раніше пізнього вечора. Він перебував у поїздці центральними графствами, і час його приїзду додому залежав від заторів на дорогах. Петрелла сказав, що цілком усе розуміє. Ця розмова закарбувалася в його пам'яті більше тому, що саме повертаючись після неї, він отримав свою копію лабораторного звіту щодо плаща. В лабораторії перевершили самі себе. Жоден квадратний дюйм поверхні плаща, чи то зовній, чи то середини, не вменув їхнього прискіпливого зору. Петрела безнадійно пробіг очима вісім щільно надрукованих сторінок канцелярського формату. Плями на зовнішньому боці були виокремлені, хімічно протестовані табо за будь-яким сумнівом визначені. У двох випадках – як чорнило, в одному як кроляча кров і ще в одному як лак. У шві лівого манжета знайшли волокна сизалю, а на правому – рештки апельсинового джему. Трісочка м'якої деревини спочатку ідентифікована з атласом Чаттертона, як звичайна сосна лісова тепер вважалася кипарисовиком Лавсона. У правій кишені виявили кілька уламків устрічних мушель та пляму мастила, яке після аналізу визначили як густу оливу, що використовується в суднобудуванні. Петрела читав звіт у метро між станціями Чарінг-Крос та Гайсайт. Коли він дістався до Кромнроуд, то застав гакстела у кабінеті карного розшуку – Сумперінтендант тримав перед собою звіти про всі візити, здійснені за цей час. Їх було 230. Петрела додав ще п'ять, які встиг завершити за сьогоднішній день. І вже збирався йти, коли згадав про лабораторний звіт, і обережно поклав його зверху на стос. Він відчував, що в повітрі пахне грозою. Не турбуйся, мовив Гакстел, я вже маю копію. Його очі були червоними від недосипу. Головний суперінтендант теж. Він щойно був тут. Він хоче, аби ми почали діяти, спираючись на ці дані. Діяти, сер, Він пропонує, промовив Гакстел зловісно тихим голосом, аби ми повторно питали всіх відвіданих нами осіб. Його рука на мить ковзнула стосом паперів на столі, щоб з'ясувати, чи не цікавилися вони коли-небудь устрічним промислом. Він переконаний, що збіг устричних мушель та суднового мастила мусить мати важливе значення. Розумію, сер, відповів Петерела, коли ми починаємо. Гакстел був за крок від того, щоб бофнути щось украй необачне і зухвале. Проте на його честь він натомість розсміявся. «Спершу ми обоє, – промовив він, – маємо добряче виспатися. Почнемо завтра вранці. А чи не міг би я позичити ці звіти до того часу? – запитав Петрела. «Роби з ними що хочеш, – відмахнувся Гакстел. У мене накопичилося грутиною роботи за три дні. Петрела забрав звідти з собою до місіс Кет, де ця поважна вдова приготувала йому ситну вечерю, його першу неспішну трапезу за три дні. Підкріпивши цілою горою ковбасок із яєчнею та оживши після третьої чашки міцного чаю. Він узявся до доведення теорії, яка в нього виникла. Він швидко проглядав кожен аркуш і відкладав убік. Час від часу він зупинявся, витягав один і додавав до набагато меншої кубки біля своєї тарілки. За годину Петрела з задоволенням глянув на результати своєї праці. У малій купці було шість аркушів. Шість стихлих звітів про бесіди з друзями чи родичами вбитої дівчини. Якщо його теорія була правильною, він одним махом скоротив кількість підозрюваних із 235 до 6, і з цих шести лише один був імовірним. Він знав це в глибині душі». У пам'яті вернув той візит, який він здійснив пополудні. Саме там, у тому місці, і ніде інде ховалася відповідь. Там він угледів, сам того не усвідомлюючи, кінець багряної нитки, що вела до серця цього неохайного заплутаного лабіринту. Він згадав милу руденьку жінку та двох рудих дітлахів, і несподівано для себе здригнувся. Вже сутеніло, коли він повернувся до Гернгіл. У гарненькому будиночку світилося і на горі, і внизу, а на гравійній доріжці перед гаражем стояла заляпана брудом автівка. Звуки свідчили про те, що обоє батьків вкладають рудих дітлаків спати, і тим це не подобається. Минула година, потім друга. Петрала знайшов порожній будинок напроти і причаївся у дворі, привалившись спиною до дерева. Ніч була теплою, йому було цілком зручно, і він уже почав дрімати, впустивши голову на груди. Аж раптом хідні двері будинку напроти відчинилися, і з'явився містер Тейлор. На мить він застиг його селед чітко вирізнявся на тлі світла з передпокою вигнувши щось в дружині Петрела був занадто далеко, аби розібрати слова потім він рушив стежкою він оминув свою автівку і попрямував до хвіртки за що Петрела був йому несказано вдячний сержант підготував певні заходи на випадок якщо містер Тейлор скористається машиною Проте було куди легше, коли той залишиться пішим. Коротка прогулянка привела обох – преслідувача та переслідуваного – до дверей пабу король Франції. Містер Тейлор зайшов до загальної зали, а сам Петрело брав окремий кабінет. Як і більшість таких місць, він не мав жодних переваг, окрім самоти – вузький, голий – абсолютно порожній, проте він мав одну суттєву перевагу. З нього, крізь стійку, було видно все, що діється в головному залі. Петрела дозволив своєму об'єкту першому замовити напої. Той, в був тут доволі знайомою постаттю. Він називав господаря Пабу Семом, а господар величав його містером Тейлором. Петрела повільно пив своє пиво. За 10 хвилин настала мить, якої він так чекав. Містер Телор підхопив пару порожніх склянок і неспішно підійшов з ними до стійки. Петрела теж невимушено підвівся. На мить вони опинилися один напроти одного, за ледве на відстані двох кроків, під яскравими вогнями бару. Петрела побачив перед собою чоловіка середнього віку з невиразним обличчям, скуйовдженим волоссям невизначеного кольору, з ростом десь 5 футів 9 дюймів, і на ньому була краватка якогось старого закритого коледжу. Наче відчувши, що на нього дивляться, містер Тейлор підвів голову, і Петрела помітив у лівому оці, Крихітну червону цятку. Вона була, як і казав полковник Вінг, точнісінько кольору вогняного опала. Ми показали його світлину кожному в будинку, і з задоволенням доповідав Гакстел. І всі вони одразу вказали на нього серед шести інших фото. Полковник Вінг теж його впізнав. Цього достатньо мовив головний супринтендант Барстов. Щось відомо про його минуле? Ми обережно навели довідки у Джоблокс. Телор справді на них працює. Проте він у них на посаді позаштатного агента. Продає у вільний час і отримує відсоток від виторгу. Минулого року він згробив близько ста фунтів. На такі гроші він би не зміг жити на таку широку ногу, як зараз. Аж ніяк. І, звісно, така робота – це чудове прикриття для зочинного промислу. Він міг бути де завгодно і коли завгодно. і родина не ставила б жодних запитань. Барсту повільно обмірковував справу. Рішення було за ним». «Беріть його», – мовив він. «Пред'явіть звинувачення в справі полковника Вінга. Решта владнається сама собою, що не ми обшукаємо його будинок. Візьміть із собою ордер. До речі, я так і не спитав, як ви на нього вийшли. Він має якийсь стосунок до торгівлі устрицями?» Петрело обережно відповів. «Та ні, сер, власне кажучи, не мав». Але звіт лабораторії став дуже корисним непрямим доказом. «Розумні хлопці, ці науковці!» – заважив Барстоу. «А тепер викладай усе, як є!» – мовив Гакстел, коли головний суперінтендант пішов. «Це ж як не було пов'язано з тим плащем, чи не так?» «Ані трохи», – підтвердив Петрелла. «Мене вразило». Те, що це було дуже дивне вбивство. З самови, що в обох випадках діяла одна й та сама людина. Візьмімо полковника Вінга. Він ще той фрукт. Але що не кажи, він кволий старий, якому за 90. Він побачив грабіжника при ясному світлі. І той просто накивав п'ятами. А потім він натрапляє на міс Мартін яка хоч і дівчина, але міцна тенісистка, і він холоднокровно вбиває її. І з чого ти зробив висновок, що міс Мартін знала його, і він був готовий вбити, аби зберегти свою таємницю. Особливо тому, що він ніколи раніше не потрапляв до рук поліції. Було ще дещо, вів далі Петрела, це мабуть, хтось, Хто знав міс Мартін, але настільки поверхово, що не мав уявлення, де вона живе, міг навіть не пам'ятати її імені. Якби він хоч на крихту здогадувався, що це квартира людини, яка його знає, він би і на гарматний постріл до неї не підійшов. Отже, я шукав когось, хто був далеким родичем міс Мартін. Але випадково бачився з нею нещодавно. Розумієте, це мав бути дуже далекий зв'язок. Проте вони мали знати один одного в обличчя. Було півдесятка тих, хто підпадав під цей опис. Цей чоловік крутився мене в голові. Лише тому, що того дня я розмовляв з місіс Стеллор. Звісно. Потім я перевірив і всіх інших – тільки в цьому вже не було потреби. У його голосі не було ні радості, ні втіхи. Перед його очима стояв лише образ милої, рудоволосої молодої жінки та двох гарненьких рудих дітлахів. Минуло, мабуть, місяців шість, відколи Петрела знову випадково зустрів полковника Вінга. Справа Тейлора на той час стала лише. Прикрим спогадом, адже містер Тейлор наклав на себе руки у своїй камері у вазверті, і та рудоволоса дівчина тепер була б довою. Петрела сам йшов додому і міг би і не помітити його, проте полковник сам перетнув дорогу, аби привітатися, ледь не загинувши під колесами мотоцикліста, чи його наближення він зовсім не помітив. Добрий вечір, сержанте, мовив старий. Як ваші справи? Дуже добре, дякую, полковнику, відповів Петрела. А ви як? Я не молодшаю, зітхнув полковник. Петрела раптом помітив, що старого охопило сильне збентеження. Він терпляче чекав, поки той заговорить. Я от думаю, промовив полковник нарешті. «Це нікого питати. Але чи не могли б ви повернути той плащ? Ну, пам'ятаєте?» «Повернути?» – перепитав Петрела. «Не знаю. Мабуть, що так. Якби він був мій, я б і не турбувався. Але це не так. З'ясувалося, що він належить моєму кузену Вітому. Я зовсім про нього забув, поки він мені не нагадав. Петрела витріщився на нього. «Ви хочете сказати?» «Том зупинявся в мене на ніч. Він іноді так робить між поїздками. Просто заскакує. Звісно, коли він нагадав мені...» «Між поїздками?» – кволо повторив Петрела. «Він бува неловець-устриць». «Тепер уже настала черга полковника дивуватися». Звісно, ні, відказав він. Він один із найвідоміших у країні заводчиків хвилястих папужок. Папужок? Дуже відомий завдяки їм. Здається, я не помилюся, якщо скажу, що це він запровадив іноземну систему полірування їхнього пія оливою. Дивно, однак, що ви згадали про устриць. Він ними Просто марить, додає мелені устрічні мушлі в корм. Каже, це покращує їхні високі ноти. Петрела зняв капелюх у запізнілому вітальному жесті в бік лабораторії судової експертизи. Звісно, ви отримаєте свій плащ назад, мовив він. Він потребуватиме ретельного чищення та невеликого ремонту. Але я щасливий знати, що він нарешті, бодай комусь, принесе користь. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.